El risc de la pobresa o exclusió social d'Espanya s'ha disparat a causa de la crisi econòmica i les retallades pressupostàries i ja afecta el 12 a 12,4 milions de persones, després de créixer gairebé 6 vegades més de pressa que en la mitjana de la Unió Europea. El percentatge de població espanyola amb risc de pobresa o exclusió social ha passat del 22,9% del total al 2008 al 27% l'any 2011, segons ha anunciat Eurostat, l'organisme d'estadístiques de europees. Això representa un increment de 4,1 punts percentuals en 4 anys. Durant el mateix període, la taxa mitjana europea de població amb risc de pobresa o exclusió social ha passat del 23,5% al 24,2%. Aquest modest augment del 0,7 punts percentuals suposa un increment gairebé 6 vegades inferior al sofer per a Espanya. La mesura europea, a més, resulta elevada per l'impacte de la situació espanyola i per la penòria de països com Bulgària i Romania, on la població amb risc de pobresa o exclusió social representa el 49,1% i el 40,3% del total. Les dades d'Eurostat revelen que el 21,8% de la població espanyola viu amb famílies, amb famílies on els ingressos disponibles, de les quals són inferiors al 60% de la mitjana nacional i que, per tant, estan exposades a la pobresa. A més, el 3,9% de la població pateix privacions materials molt greus. Tanmateix, el 12,2% dels espanyols de fins a 59 anys viuen en nuclis famílies amb escassos ingressos, en què els adults exclosos als estudiants han treballat menys del 20% de la jornada laboral durant un any anterior. Aquest grup de població ha passat de representar el 7,4% l'any 2008 a pujar fins al 12,2% l'any passat. El percentatge corresponent al 2012 serà encara més elevat a causa de la norma de destrucció d'ocupació acumulada al llarg de l'any. La situació d'Espanya contrasta amb l'Alemanya o França, on el percentatge de persones amb risc de pobres o exclusió social es limita al 19% i baixa fins al 16% en cas de Suècia o el 15% en cas d'Holanda o la República Xeca. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l la FFM, aixòs tot un poble qui us parla d'acompanya Ivan Iàñez, Susana Ávila i Jordi Garcia,. Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Peello.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 I comencem parlant de l'antiga caserna de Naves, que es transforma en un espai per als veïns. Dissetre es va inaugurar un conjunt d'equipaments als terrenys de l'antiga caserna de Navas a Sant Andreu. Es van estrenar 76 habitatges per a gent gran i un centre cívic, així com un aparcament. Al setembre ja va començar a funcionar l'escola Brasol Municipal. Sant Andreu ha estrenat aquest conjunt d'equipaments públics a l'espai on antigament hi havia la caserna de la Guàrdia Civil de Trànsit, l'àmbit Té una superfície de més de 18.000 metres quadrats i ha costat 16,6 milions d'euros. Engloba diversos espais. D'una banda, el nou centre cívic de Naves, on es faran tallers i activitats. També la llar d'infants municipals als patrofets de Naves, que estrenada al setembre, i amb una capacitat per 87 nens. A l'inauguració es va fer l'entrega de claus dels 76 habitatges de lloguer públic per a gent gran. Els pisos tenen prop de 50 metres quadrats i tenen diferents elements comuns. L'illa inclou també 46 habitatges dotacionals per a joves. L'alcalde tria es va presidir l'acte d'inauguració de l'espai, acompanyat pel regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, i de diferents representants de les entitats veïnals, així com ciutadans que es van afanyar a conèixer aquest nou espai. A més, ben aviat s'obrirà el nou centre d'urgències i emergències social, el que es coneix com el COESP, que al 2013 s'ubicarà al carrer de la Llacuna número 25. Aquestes instal·lacions permetran una notable ampliació dels serveis que es presten. I atenció perquè s'estrena Cadem a TV a la Fabricots.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 que da ema.cat. L'Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del Comissió Nat d'Immigració i, juntament amb el Laboratori de Producció Audiovisual Chinexità de l'Espai Jove Garcilaso, van impulsar aquesta iniciativa, que té la intenció de fomentar el respecte per la diversitat cultural i estimular en els joves el desig de posicionar-se activament en la societat. Quedem és un projecte on els adolescents estan implicats des del principi fins al fi, des de la creació del nom fins a la producció del càsting, l'escriptura del guió, el rodatge i l'exhibició de la websèrie, segons explica Pablo Herrera, director de la iniciativa, i membre de Col·lectivo Piloto, entitat cultural que gestiona aquest projecte. L'experiència serveix per potenciar la capacitat emprenedora dels joves en un món de constant canvi social i de ràpida evolució tecnològica afegeix Pablo Herrera. Després de realitzar un càsting online on es van rebre més de 150 vídeos de joves que volien formar part del projecte, es va escollir l'equip definitiu de Cadem. Els prop de 70 adolescents seleccionats s'han integrat en equips de treball i han participat durant sis mesos en tallers que tenen com a objectiu dotar-los de les eines necessàries per poder desenvolupar l'ofici en cadascuna de les especialitats, com a la direcció, interpretació, guió, imatge, so, banda sonora, maquillatge o art. Un equip de professionals del sector ha impartit més de 150 sessions de formació on els joves han après la complexitat d'una producció audiovisual i els valors del treball en equip. Durant els mesos de maig a juliol es van gravar la totalitat dels capítols de fabric o fàbriques de creació. Finalment, després de dos intensos anys de treball, ara ha arribat el moment destrenar. De doncs continuem repassant altres notícies. Ara parlem de la campanya de donació de sang a Sant Andreu. Avui a l'Auditori de Can Fabra, campanya especial de donació de sang per a la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Avui fins a les 1.30 i de 4 de la tarda a 9 de la nit, apropa't a l'Auditori de Can Fabra i participa activament d'aquesta campanya organitzada pel Banc de Sang i Teixits. A les 2 del migdia, vin a gaudir de la música amb el grup de vaneres els taurons del Raval. A tres quarts de cinc de la tarda, doncs, t'agraden els cavalls, vine a muntar cavall amb la unitat muntada de la Guària Urbana de Barcelona. I a més, tasta la coca del Forn Tritat i hem portat un descompte per partit de lliga entre el Sant Andreu i el Mallorcaver. Més coses a comentar-vos, ens n'anem ja de festa major perquè aquests dies doncs, estem participant i força. Doncs la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, segons el segle XX, és el que podeu veure a Can Fabra. La sala d'exposicions al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al proper 20 de desembre l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX, a través del programa de festes. Aquesta activitat està organitzada pel Centre d'Estudis Ignes Iglesias. Però no només hi ha aquesta activitat en la Festa Major, perquè avui, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà el camp coral del nostre casal, direcció Teresa Llobet i convidat del grup Joan Terrades de Mataró. Es realitzarà el carrer Gran de Sant Andreu, número 18:20 i és organitzada per l'Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu. A dos quarts d'avui del vespre es presenta el llibre de l'assumpte a Montella, El silenci dels talers, a la fàbrica de creació de la Fàbrica Oats. Aquesta activitat està organitzada per l'opinió andrewenca i tot història i associació cultural. El llibre tracta com de ser dona a les colònies tèxtils catalanes. L'acte està coorganitzat per l'opinió andrewenca i tot història associació cultural, amb la participació dels treballadores de la Fabri Coats. A les 8 del vespre, Performance, al carrer Gordi U, bis organitza l'associació d'artistes de Sant Andreu, i eh, hem de dir que es tracten de performers com la Maria Cosmes o en Carlos Pina. A les 9 de la nit, portes obertes assaigs de la Gospel Messengers Taller de Músics. A on? Al Taller de Músics. Eh, està organitzat per Taller de Músics i eh, és un assaig obert de la Gospel Messengers Taller de Músics. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que gaudim ja de la Festa Major, però anem a escoltar una mica de música per entrar ja directament en el que són els nostres, eh, les nostres notícies d'avui. Fins ara. de teu costat Camino sobre els núvols Podem volar Per sobre el cel Junts de la mà Em fa sentir Tot el que jo vull ser El sol Que persegueix la lluna Dia i nit, Que sap que el seu guà però mai s'apagarà. El color dels teus cabells em porta a recordar el sol ponent sabor. Jo vull ser el sol que persegueix la lluna dia i nit, que sap que el seu amor és complicat, però mai sap. què passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé doncs començvem aquest programa parlant de l'antiga caserna de Nave que es transforma en un espai per als veïnsers de Xoll exacte senen? sí uh, tenim el Sí, tenim a altra banda de fet telefònic sí. a la Carmina Gené, que ens podrà explicar una mica doncs, com ha anat aquesta inauguració, què és el que volen els veïns, què és el que esperen d'aquest nou centre. Doncs eh, parlarem amb la Carmina, molt bon dia. Bon dia. Doncs dissabte es va inaugurar aquest equipament pels terrenys de l'antiga caserna de Naves, oi? Sí, sí, sí. Què podem dir d'aquest nou centre cívic? Doncs mira, que ens ha quedat magnífic, que ens ha quedat molt, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui que tot el barri estem supercontents, uh -huh. eh? perquè és un espai pues, molt maco, molt modernet, i amb moltes aptituds, vull dir que es poden fer moltes coses. Eh? Uh -huh. El dissabte, tal com tu has dit, vam inaugurar, va venir uh -huh. el senyor alcalde, sí. el regidor de Sant Andreu, uh -huh. el senyor Raymond Blasi, sí, sí va venir la senyora Vitma Moralera, que també és del districte, uh -huh. i vam fer una gran festa, va venir una mica d'animació pels nanos, uh -huh. eh? i després doncs, vam haver-hi portes obertes, oh, molt bé. i tot el barri a dintre a veure tot això tan bonic i tan maco que han fet. Ens hem fet una, una escola bressol, uh -huh. que la veritat, és magnífica, magnífica. El, els patufets de Naves. Els patufets de Naves, això mateix, eh? Uh -huh. Però és una escola, escolta'm, digna d'entrar-la de, a veure i perquè és com de, de ninos. Ah, mira. És, és com de ninos, eh? Vull dir que és una cosa molt ben feta. Uh -huh. Els arquitectes s'han portat superbé amb tot aquest espai perquè ens ho han fet molt bé. Uh -huh. eh? Llavors, ara pues, també l'associació de veïns, també tenim aquí dintre... Tres despatxos molt macos i una sala de juntes. Ah, mira. Eh, i clar, uh -huh. pensa que on per entrar havíem de jupir el cap. Eh, de tant en tant un coscorron. <ríe> <ríe> I ara aquí, doncs, estem tot net, tot polit, tot nou. Eh, disfrutem molt, vaja. Uh -huh. Després també al centre cívic, que també amb una sala polivalent ens han fet. Uh -huh. Una sala polivalent molt maca. Hi han molts equipaments per fer algunes eh, eh, activitats uh -huh. eh, activitats i, i doncs bé vull dir que tot el barri s'hi ha tirat molt bé perquè és un lloc que la veritat val la pena d'estar-hi s'hi has ves molt bé, sents? diguem, diguem <ríe> Mira, soc la Susana Hola, bon dia Mira, uh, bon dia, Susana. Bon dia. Mira eh, es va inaugurar el dissabte però ja teniu tot el mes de desembre ple de tallers al Centre Cívic. Sí, per aquest, aquest taller aquests tallers mm -hmm. són destets que en diuen Diuen tastets de, dels tallers. I llavors què passa? Que els fan gratuïtament. Uh -huh. I el mes de gener començaran eh, amb, amb alguna quota, no sé què ni com, eh? Uh -huh. Però hi han moltes activitats, perquè clar, eh, el centre cívic n'hi ha moltes i nosaltres també portem les de l'associació de naves que ja teníem agafades. Uh -huh. I entre uns i els altres, escolta, em farem ballar a tot el barri. Uh -huh. De totes les maneres. Hi ha pintura hi ha en gimnàs i hi de tot, eh? vol uh -huh. dir que hi ha moltes activitats molt diferents Tinc però, aquí la... amb tots els gustos Vingui Tinc una ja. llista que es fa body balance, memory control, dibuix artístic, pilates, maquillatge sí, fins sí, i tot sí, iniciació sí, als còctels sí, també sí, qui sí. vulgui aprendre cuina japonesa, vegetariana o italiana Sí, tot Tan... això aquest mes, tot això que aquest mes és gratuït, sí, sí. És gratuït, és gratuït eh? uh -huh. perquè la gent ens conegui, diguem a partir del mes de gener, no, ja hi haurà una petita quota, no sé com ni què, però hi haurà una petita quota. Però ara perquè ens coneixi el barri, sí. de tot el que fem, doncs ja et dic, ho fem fins gratuït. L'únic que fa l'efecte és que les classes d'aquestes gratuïtes, ahir que va ser el primer dia d'apuntar, van quedar-hi totes cobertes, eh? Clar, al fer una cosa tan atractiva... I, i gratuït, pues, tothom va venir a apuntar-se. Exacte, perquè a més o més les places són limitades. És una sí, activi... sí. Són totes activitats gratuïtes, però les places són limitades. Sí, perquè clar, les sales eh, són molt maques i molt bé, però clar, hem de tenir, hem de tenir un límit de persones a dintre. Uh -huh. eh? O sigui que clar, tot ha d'anar una mica programat. Ara el que jo també us vull dir és que el dia 16 de desembre, uh -huh. aquí eh, dintre al centre cívic, uh -huh. a la sala Polivalent, fem un pessebre vivent. Ah, mira. Uh -huh. eh, fem un passebre vivent que fins ara el fèiem a la parròquia però uh -huh. la parròquia passava que entre missa i missa havíem d'anar-ho preparant uh -huh. i, i doncs eh, havíem d'anar molt, molt, molt ràpid i ara quin en canvi ho podrem preparar el dia abans o podrem desmuntar el dia després uh -huh. i doncs bueno, us convido a que vingueu a veure-ho el divendres dia 6 no, el diumenge dia 16 exacte di... uh -huh. uh -huh. A les 6 de la tarda. Uh -huh. Però abans de tot això de les 6 de la tarda hi haurà una, un grup d'animació a l'entrada uh -huh. per tots els crios que vulguin venir. Que, segons ens han dit, també estarà superbé. Uh -huh. I també tindrem, també tindrem, si no falla res, una, uns tallers, diguem, a fora al carrer, uns artesanals. Uh -huh. eh? De menjar, de bisuteria, de vidre, de diverses coses. Això a fora al carrer. Uh -huh. I llavors a les 4 em sembla que és, començaran aquesta activitat de, dels nanos uh -huh. eh, a l'entrada de del centre cívic. Eh? I a les 6 de la tarda començarem el Pessebre vivent aquest, que clar, és, és molt, molt senzill, però ve la Coral Canticorum, ve les Bar Gaudí i, i doncs, bueno, llavors tots els, els personatges que tenim a dintre del passebre, tots els figurants eh, uh -huh. que consta del gent del barri que bé i els hi posem una túnica i apa fer de pastoret o de caganer <ríe> o del que surti uh -huh. A més, eh? També hem de dir una cosa important que és que en la inauguració es va fer l'entrega de claus de 76 habitatges de lloguer públic per gent gran Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, així va ser, l'alcalde entre l'alcalde i el regidor van donar totes les claus i també va ser una nota molt emotiva de veure la gent gran com agafava la seva clau. Va uh -huh. ser també un acte molt bonic, molt Perquè, bonic. Perquè clar, per aquest moment han hagut d'esperar molt de temps, clar. Bueno, sí, clar, clar, fins que no han estat les coses no han pogut entrar, vull dir-te que així de clar. I ara queda pendent l'entrada de la gent jove. Uh -huh. Que diuen de que gent... seran 46 habitatges per joves, no? Quants has dit? 46. Em fa l'efecte que n'hi ha algun més. Ah, mira, doncs ens, hem, de... ens hem, hem descomptat. Sí, de sí, sí. Mira, em fa l'efecte que si no el tinc mal anotat, tinc 76 habitatges per la gent gran, uh -huh. que no s'han entregat tots, eh? vull dir que em fa l'efecte que encara n'hi ha algun dependent, uh -huh. i 78 per als joves. Ah, molt bé. 78, eh? que és quasi el doble del que tu dius. Sí, sí. <laughs> Eh? O sigui que queda el barri quedarà molt ple i molt bonic entre la gent gran i la gent jove, que ens ho omplirà tot. I eh? més també està pendent del, de fer un nou centre d'urgències i d'emergències socials pel 2013. Eh, eh? Bé, això, això no t'ho puc dir jo perquè no, no ho sé concretament, eh? perquè jo, clar, jo pertanyo diguem, a les caïns i al grup de festes, diguem. Eh? Uh -huh. però això de que hi hagi aquest centre així no n'estic ben assabentada no Segons ens han dit, al 2013 hi hauria un nou centre d'urgències i emergències socials. Pot ser pot ser perquè clar, tenim ganes d'ajudar uh -huh. eh? vull dir que tenim ganes d'ajudar però no t'ho puc confirmar perquè ja t'ho torno a dir, no ho sé, no ho sé uh -huh. El que sí que m'he deixat de dir és que el dia 16, el dia del Passebre al eh? final del, del pessebre eh? donarem torrons i neules per tots els qui vinguin Molt i vivor doncs en, I vivo, i vivo eh? doncs ens apuntem Vinc. O sigui que uh, us repeteixo que esteu tots convidats Tots els que hi vulguin venir uh, A partir de les 5 de la tarda eh, començarem a fer xiquinola mm -hmm. eh, I a partir de les 6 cantarà, ja t'ho el canticòrum O la coral aquesta Vindrà les Bar Gaudí a fer una ballareta petita als nanos petits davant del naixement I ah, eh, també no, no t'ho deia que hi haurà persones que faran un recital de versos doncs pues faran el Josep Maria de Sagarra, o poema de Nadal, un altre veí que ens ha fet un vers molt maco, molt maco però l'ha fet ell i també el vindrà a recitar. Uh -huh. Vull dir que esperem que farem una bona festa per inaugurar el centre. Uh -huh. Carmina, uh, home, d'agotar l'últim llibre de, del Papa Ratzinger, que inclouireu el Bou i la Mula? O l'heu tret? <laughs> Nosaltres em sembla que farem lo típic, eh? Vull dir que que si podem ho farem, eh? Sí, mira noia, nosaltres som una mica tradicionals eh? i com que sempre hem viscut el bou i la mula, doncs escolta allà anirà eh? uh -huh. vull dir que clar ja anirem canviant amb el temps però de moment aquest any ens ha agafat fer una mica de, eh, de sorpresa i farem el que puguem uh -huh. Les tradicions són les tradicions Exacte, les tradicions són les tradicions Exacte. i les hem d'anar mantenint perquè si no ens ho trauran tot, eh? Uh -huh. Vull dir que anar regant el nostre jardí, jo sempre dic el mateix hem de regar el nostre jardí i endavant, uh -huh. eh? Uh, ens ha dit que hi ha 76 habitatges per gent gran que no s'han entregat tots i... No, fa la feita que no s'han entregat totes, Is... la veritat, eh? No sé per què, no sé per què però fa per la feita que van quedar unes claus per acabar d'entregar, no sé si és per problema de la gent que no va poder venir o bé que no estan acabades les instal·lacions, això no t'ho puc dir-ho perquè també jo pertany al centre, eh? uh -huh. no, centre cívic no, perdona, al centre cívic no, a l'associació de veïns eh? uh -huh. a l'associació de veïns i sóc la presidenta de les festes, això sí uh -huh. me'n cuido jo de les festes, eh? tal de uh -huh. la festa major com ara el del pessebre vivent i així uh -huh. eh? uh -huh. soc molt juarguista i llavors hem de fer festa doncs uh sí -huh. teniu alguna altra pregunta més per fer-me, del que jo us pugui contestar doncs ara mateix eh, ens quedarien algunes preguntes per, per dir-te, però ja un altre dia ja quedem i ja ho acabem de concretar. Molt bé, doncs bé. molt bé. Us repeteixo que esteu tots convidats el dia 16 del Passebre. Eh? Doncs ho apuntem i ja ho, ja ho dient des d'aquí. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, bon moltes dia gràcies per a vosaltres. Molt bon dia. Adéu, adéu, bon, bon dia. dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i eh, anem a conèixer més informació aquí en aquest programa, en altres d'un poble. Fins ara just al mirar-se, sense haver-se dit res. És d'aquelles coses que la vida et dona, dos cops potser, màxim tres, i és que els dos senten exactament el mateix. Tot el que viuran, tot el que faran, ho faran per ells, per ningú més. I al cap de poc de menys d'un mes s'aniran a viure un pis que bonnica serà l'aventura dels dos començar plegats al niu I quan arribi la primavera al mes de març Eell posarà flors plantes, això diu I faran el sopar per inaugurar el pis I així passaran la tapa més feliç L'amor és un petó i després dos petons, i després tres petons. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa de d'avui i tal com us hem informat, ahir es va estrenar el primer capítol de Cadem TV, al recinte de la fàbrica i coax, fàbrica de creació. I per parlar-nos doncs, tenim el director d'aquesta iniciativa i membre del Colectivo Piloto, entitat cultural que gestiona aquest projecte, com és el senyor Pablo Herrera. Molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Doncs com va anar aquesta inauguració d'ahir? Suposo que amb molts nervis a última hora, no? Sí, bueno la verita que ha ganat no, molt ver eh, bueno, estamos todos muy contentos los lo de mi equipo porque eh, bueno, es, una, es un trabajo que llevamos haciendo hace mucho tiempo eh, prácticamente dos años así que bueno este, toda la gente a pesar de los nervios muy contentos porque ya es como sacarse un peso de encima pero lo ves muy contento ¿no? con el resultado Y uh -huh. finalmente dónde doncs, ha pogut aconseguir aquest projecte que ya ja ha comenzat a rodar? no? exactamente hemos hecho todas las grabaciones en el mes de los meses de mayo junio y julio y, y bueno después del verano nos hemos abocado directamente al, al tema del tema de la postproducción y, y hemos creadodo ayer el primer capítulo de seis capítulos que va a haber que se van a est cada 10 días en el portal eh, kdm. y uh -huh. cómo ha, ha nada al final todo aquel crucés de montacha de dirección Bueno, ha funcionado bien, digamos, con los avatares que tiene un poco el tema de, de una producción que por más de que sea una actividad, digamos, eh, formativa y educativa, tampoco deja de, de ser, en cierta medida, eh, algo profesional, ¿no? En el hecho de que, bueno, de que bueno, de que se tienen que cumplir unos términos, unos plazos, de que tiene que haber un guión escrito, de que efectivamente es donde tienen. los chicos un poco se pusieron a la prueba de fuego si en los talleres que habíamos hecho de formativos habían aprendido o no. Y, y bueno, ha funcionado con eso con esos avatares que tienen que, que tiene este, este tipo de profesión, digamos, de oficio, pero ha funcionado muy bien, sobre todo teniendo en cuenta de que no son chicos que son profesionales, ¿no? sino que, que, bueno, creemos que a partir de ahora sí que se han profesionalizado un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, y era justamente eso, prepararlos un poco para, para la vida, chicos con 15, 16 17 años aprendiesen un poco a manejar un proyecto ya más a nivel profesional, ¿no? ¿Y uh -huh. cuantos jóvenes han podido participar en este proyecto? Bueno, este producto ha sido un producto largo, han tenido siete etapas de ejecución uh -huh. eh, prácticamente, entonces digamos, por todo el proceso han pasado más de 150 chicos. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que en las primeras en las primeras etapas, por ejemplo, eran más de investigación, es decir, con, con esta investigación lo que buscábamos eh, era un poco entender qué tipos de actividades había que ofrecer a los chicos a nivel extraescolar, si debían ser formativos o no, eh, por un lado constatamos de que Están bien las actividades de ocio, pero que había una demanda por parte de ellos de actividades que sean más formativas, es decir, que le, uh -huh. que le den algo más, aparte de, por ejemplo, un concierto, ¿no? sino que aprendan algún oficio o algo. Uh -huh. eh, y por otro lado, el tema también de fomentar el, el, las relaciones interculturales, Eh, ...que fue otro de los motivos también de la investigación... ...para entender un poco de qué forma, de qué manera... ...ellos se están relacionando en este momento... ...por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. Y en ese punto entendimos de que... ...bueno, de que ellos no tienen específicamente problemas... ...para relacionarse por el origen, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, a través de esta investigación... ...pudimos plantear los lineamientos... ...a través del cual hacíamos el proyecto... ...que fue todo el año y medio, siguiente a eso... ...en donde después hicieron los casting... ...para seleccionar uh -huh. a los chicos etcétera etcétera y después las partes de los talleres formativos y los talleres creativos y finalmente el rodaje. Es dedican hasta han estado seis meses ah, muy intensos. Eh, sí, molt, ha sido, todo el proceso ha sido muy intenso porque generalmente eh, en las etapas no teníamos mucho tiempo para con concretarlas. O sea, son seis, siete etapas y tuvimos uno entre unos cuatro y seis meses para concretar cada una de ellas. Y bueno, algunas tienen más complicaciones que otras, ¿no? otras mm. son, son más sencillas. Pero, pero bueno, en, en sí cada etapa eh, fue intensa porque también al cierre de cada etapa había una evaluación o había una valoración para entender un poquito cómo podíamos corregir todas las falencias que iban saliendo, ¿no? Uh -huh. Evidentemente que al fin y el cabo nos dimos cuenta de que había algunas que, que son incorregibles hasta un próximo proyecto, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que han aprendido los chicos, pero también hemos aprendido nosotros, eh, uh -huh. los profesionales y todos los años que hemos estado en el proyecto, hemos aprendido muchos de ellos y hemos también aprendido mucho y eh, en cómo gestionar un proyecto digamos cultural y creativo eh, con chicos que están de forma extraescolar no O sea, que no, mm. que no van a pagar y que, si no, y que si tú pagas sabes que tienes que pagar latiles por ejemplo cuando sí. no una cosa completamente distinta no eh, y bueno creo que, que, que con sus falencias pero lo hemos corregido lo hemos conseguido es radi que el proyecto tendrá continuidad no para no Bueno, en, en la continuidad del proyecto, la idea base era agarrar un grupo de chicos uh -huh. ¿no? eh, que ellos después al acabar el proyecto pudiesen de alguna manera ellos autogestionarse. Es decir, que los profesionales un poco nos tengamos que alejar claro. eh, y digamos liderar ese sentimiento de emprendimiento de, de esa capacidad de iniciativa para, para que ellos no estén esperando, de alguna forma sobre todo en cómo están las condiciones en este momento ¿no? en España, uh -huh. que no estén esperando... Eh, digamos, de alguna forma que se les den las cosas, sino de decir, bueno, no no tenemos que esperar una televisión o no tenemos que esperar a entrar a un canal de televisión para hacer las cosas, sino que ya tenemos los medios, uh -huh. la red, vamos a llenar la de los contenidos que nosotros verdaderamente queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la idea es que a partir de ahora eh, este grupo de chicos eh, emprendan sus proyectos, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel colectivo entre ellos, que seguramente van a salir porque de hecho ya salió, o sea, ellos mismos se juntan aparte para hacer o su cortometraje o los de banda sonora para hacer una banda de música, por ejemplo. Y es un poco la ¿no? Entonces, a partir de aquí ya veremos y valoraremos cómo, cómo continuamos. Primero hay que terminar con la emisión de los seis capítulos que van a estar finales de enero. Y a partir de allí ya veremos cómo... O sea, para hay un proyecto similar, digamos, también tendremos que hacer una evaluación, ¿no? Pasar un, uh -huh. pasar un tiempo, unos meses, este evaluar en cada una de las áreas cuáles han sido los, los problemas, a nivel individual también, a nivel colectivo, etc., etc., y poder hacernos ajustes para empezar un proyecto, digamos, eh, renovado, ¿no? Muy bien. Entonces, que hagueu... Donc, que hagueu tret profit de aquest, esta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que bueno, todos, los, todos, todos los que han participado en este proyecto... De alguna forma, a pesar de que ha sido votador en algunos momentos, estamos contentos con el resultado, ¿no? Porque es llegar y decir, hostia, bueno, al fin y al cabo el resultado es mínimamente digno, es decir, uh -huh. una maravilla, y digamos, tampoco pretende ni competir con ningún canal de televisión y nada, y no es la idea, eh, pero creo que ha quedado un, un, un resultado bastante digno, como para que los chicos se sientan orgullosos y sobre todo tengan su autoestima alta para poder iniciar el por su propia cuenta, ¿no? O sea, bueno. Eso es muy, es muy bueno, muy positivo. Molt bé, doncs, Pablo Herrera, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Nosaltres el que, el que hem anat fent aquests dies, bueno, ja portem uns quants anys parlant d'aquest projecte i, el, i veure que finalment s'ha doncs, aconseguit el, el repte que esperàveu, doncs, ja, ja ens ha omplit de satisfacció. Exactament, no? mm -hmm. exactament. Bueno, agradecerles a vosaltres també per por habernos hecho un poco el seguimiento, ¿no? porque es mm. un muy difícil de explicar, dando un poco sí. la intención que tiene, por la cantidad de, de, de cosas que, que abarca, y bueno, ha sido muy positivo, creo que, que los medios también un poco se hagan eco, de cómo se puede implementar un algún, bueno, un sistema formativo que no sea exactamente el reglado, este este proceso lineal que los chicos aprenden en la escuela, sino algo que sea, bueno, pues más más libre a nivel creativo y también más libre a nivel de resolución de conflictos entre ellos, por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, y sobre todo por la edad que tienen ¿no? o sea, son chicos que en uno o dos años están completamente abocados a la vida profesional y uh -huh. ahí ya no los va a salvar nadie ¿no? o sea, que, bueno, ha muy importante o sea que muchísimas gracias a vosotros por el apoyo D'acord, entonces nos trobemos en un otro momento. Molt bé Venga, gracias, ¿eh? gracias. Adiós molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa, ara escoltarem una mica de música i parlem ja directament del que és la, aquesta campanya de donació de sang que s'està realitzant aquest, aquest, aquest matí o, i, aquest, i, aquesta, i també es realitzarà aquesta tarda a l'auditori de Can Fabra. Això ho parlem d'aquí res, dos segons. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem avançat, doncs avui a l'Auditori de Can Fabra realitzarà la campanya especial de donació de sang corresponent a la Festa Major de Sant Andreu de Paloma i per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a Marta Hernández que és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, molt bon dia Hola, bon dia. Doncs com es prepara aquest dia tan intens, perquè no, no parareu no? aquí l'Auditori de Can Fabra? Doncs pues sí, la veritat és que esperem que continuï com ha començat el matí, amb un degoteig de, de gent, que a la tarda s'animi una miqueta més, que això és el que, el que esperem i que bueno, la gent s'animi a, a fer la donació amb aquesta festa major. Uh -huh. Perquè això ha començat d'aquest matí a les 10 i fins a les 9 de la nit que no pareu. Bueno, parem un moment al migdia perquè un, bueno, normalment la gent està a de dinar i a menys i a més si acabes de dinar tampoc és convenient donar sang. Uh -huh. Llavors tanquem ara a l'una i mitja i tornem a obrir a les quatre uh -huh. i llavors estem de 4 a nou de la nit. Perquè a les dotze hi havia habaneres, no? A, a les dotze teníem unes habaneres i per la tarda també teníem la unitat muntada de la Guàrdia Urbana, venia a col·laborar amb, bueno, fent una passejada als nens i nenes amb els seus cavalls. Uh -huh. però hem tingut problemes logístics perquè aquí la plaça ja l'ha embalat per festes sí. i no quedava espai per muntar una tarima i tenir els cavalls i hem tingut que suspendre per temes logístics totes dues activitats. Uh -huh. Que ho lamentem molt perquè tant els taurons del Raval que venien a cantar les Sabaneres com la Guàrdia Urbana la veritat és que estaven super contents de poder venir i col·laborar però bueno, s'han ha, girat una mica les coses en aquest aspecte però esperem que això no impedeixi que vingui molta gent a donar sang doncs això, esperem que aquesta, aquest, mat aquest matí fins a dos quart de dues tinguin la possibilitat d'acostar-se a l'auditori de Can Fabra i que sabien que fins a les 9 de la nit també tenen temps mm -hmm, exactament d'acord, doncs moltíssimes gràcies Marta i en una altra ocasió doncs, tornar a parlar de, de, don de donació de sang i tant. molt bé molt bé. Doncs sí, ja. moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Molt bé, doncs ara sí, ara ja estem aquí preparats, ja estan a, a, esperant aquí a la porta els Mossos d'Esquadra, això no, no sé és si... És per fer una entrevista, sí, no, no una us entrevista, espanteu, no, no, ens a detenir, no passa res. No? no ens vindran a detenir encara. Encara tenim moltes coses a fer abans de que ens detinguin. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és una pausa i convidem els Mossos d'Esquadra aquí de Sant Andreu a que se seguin a, a la cadira d'aquí de la nostra emissora. Fem una pausa i tornem.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 Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i tal com us dèiem, doncs avui parlem de seguretat i ho fem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu amb el mosso Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui valim a parlar de la prevenció d'estafes als comerciants i sobretot en aquesta època de Nadal, no? Sí, bé, doncs com que ara comença a haver-hi molta afluència de gent que realitza les compres de Nadal, uh -huh doncs és la millor època com que van una mica atabalats a l'hora hi ha moltes cues i tenen empreses no presten una mica d'atenció a, a que són la prevenció d'estafes com per exemple bitllets falsos mm. targetes de crèdits, que els enreden amb el canvi que jo t'he donat tant i al final acaben portant-se el bitllet que li has donat ell més el canvi que li dona la dona mm. s'ha sí, sí. de tenir molta cura ara sobretot amb els bitllets falsos mm. corren molts bitllets falsos el que passa que no els hi podríem explicar ben bé perquè cada dia el que es realitzen els bitllets falsos van un pas per endavant nostre de la policia uh -huh. llavors cada dia hi ha bitllets que semblen més reals i la veritat és que mesures de seguretat bàsiques la llumet aquella que tenen ara hi ha escàners electrics que passen el bitllet per dintre i si detecten que no que té una mica de coses rara no el fan servir uh -huh. o si vostès mateixos toquen i ja veu una cosa rara, doncs dispensi. Em pot donar un altre si bitllet, plau No han de tenir por a la persona que... Si és fals, la persona que ho està donant automàticament ha el bitllet i marxarà. Mm -hmm. I si és una bona persona que va a comprar allà, doncs ja, doncs miri, tingui miri, l'acabo de treure al banc i si sí, no em fa res. Mm -hmm. Qualsevol cosa així. Una altra cosa, si són víctimes d'algun delicte de... Que els donen algun bitllet fals, el que han de fer és si se n'adonen o després comencen a mirar i veuen que és fals de veritat doncs per exemple hi ha moltes associacions de veïns, ai de, perdó, de comerciants es posen en contacte amb l'associació de comerciants, prèviament han trucat a la policia i com a mínim poden dir la descripció de la persona com era, si era espanyola, sud-americana, de color negre com portava el cabell perquè si te l'han fer a tu pot ser que te'l facin amb un altre botiguer i clar si tots fan el mateix, arribarà un moment que aquesta gent, en doncs, l'eix comercial per exemple de Sant Andreu o de Maragall doncs no podran actuar perquè els tenen caladíssims al final ja mm -hmm. sobretot no intentin si són un... propietaris d'una botiga intentar donar el fals, perquè si la persona s'ha donat que li està donant vostè un billet i trucar a la policia, vostè està fent un delicte i se'n vindrà detinguda queda clar? Mm -hmm. Molt important també, targetes de crèdit eh, Han de fer les coses a poc a poc O sigui, si hi ha una molt, molta cua Doncs han d'anar en cura, mirant-ho tot Que quan passin la targeta correspongui El nom que surt de la targeta amb el nom de la targeta Que li han donat, perquè hi ha moltes clonacions De targetes i passen una targeta Que posa Maria Antonia Fernández I el tíquet surt Lu, Per exemple, sí. que fa molt O Mohamed O qualsevol cosa, llavors el que han de fer és, dissimuladament si poden o tenen una companya la policia, queda-se amb la descripció que aquesta persona és així, és així a vostè si li passa la targeta li faran el pagament o sigui que no, el que no ha de fer és enfrontar-se amb ell, doncs miri si no surt el seu nom no li, retiro la, li retiro la compra doncs no a part, part inferior del tíquet sempre surt comprobar nom sí, comprobar nom, sí, nom. sí, sí. i molta gent el que fa automàticament sense mirar-ho tingui, tingui si tothom tinguessin una mica de cura no hi havien aquestes estafes, però bueno no, a més a més, ara hi ha un nou sistema de les targetes que ja no fa falta el DNI, sinó que poses al PIN el directament PIN, Sí, però encara hi ha molta gent que té l'antiga que li han de passar i que ha de sortir el comprovant Sà, Lo dolent d'aquesta del PIN és que si, te la, si algú te la pren i sap el teu PIN, pel que sigui perquè tenen 50.000 formes d'averiguar-ho no podran verificar el, el, ells perquè com que no l'agafen, hi ha molta gent que directament la posa i com que tenen un PIN hi ha moltes maneres d'averiguar-ho. La gent de que fa clonatge de tarjars fa un, mitjançant un sistema que posa en el caixer automàtic amb unes càmeres que entren la tarja, la clonen, fan una d'igual i amb una càmera estan veient el número que posa l'espin. O sigui, i normalment què fem? A mi quan tinc una tarja, soc el primer, tinc el mateix número sempre. Hauríem de tenir cura d'anar-lo canviant, en prevenció d'això. Sobretot, mirar les l'extracte de moviments. Perquè hi ha molta gent que quan ha passat dos mesos diu, i això que m'ha encarregat? Clau, hauria d'informar-hi lo més aviat possible. Sí, ara per banc, però una denúncia els Mossos no posa cap sí. problema per no, no, no, a... però clar, quan hi ja no ha passat tres o quatre mesos, clar, <laughs> I és molt fàcil, no, Catalan Glonin? Sí, sí bueno, no sé on, però bueno, van dir que... sí, i normalment no, sí, normalment no fan compres, no realitzen compres aquí, eh? realitzen compres per internet. Geni Hecklovak a Estats Units. Una reserva d'un hotel en van fer Sí, sí, és que fan coses lluny que diuen, clar, aquí ho tenen més difícil per veure-ho. No, o sigui, no, ells, ells no tenen la targeta i van comprant amb la targeta teva, sinó que se'n van a casa seva tranquil·lament davant de l'ordinador i ho van fent. Mm -hmm. Mm -hmm. Llavors, si, si detectem que ens han clonat o que estan fent, el primer és anar a denunciar... Anul·lar anul·la la targeta. Primer de tot, trucar al banc i una vegada anul·lar la targeta, doncs anar amb l'extractar bancari, que vostè no ha realitzat aquesta compra o aquest pagament, fa la denúncia, llavors el banc automàticament té una responsabilitat i li paguen perquè no és problema seu perquè no hagi posat mesures de segure... qui no posa les mesures de seguretat és el banc moltes vegades uh -huh. perquè aquesta és una manera, li, li miren el PIN però és que hi ha moltes maneres que tenen una banda magnètica que clonen i no fa falta el número de... Ja, avui dia ja ha un monton de... Hi ha 50.000 històries <ríe> d'això, és igual que els bitllets hi ha moltíssims uh -huh. D'acord doncs això hem de tenir en compte el que fem amb la targeta aquests dies. Sí, perquè... sí. Asegurar-te'n molt, eh? I mirar que no te la passin dos vegades per un aparell raro, que és el que passava abans, en un etàfon diferent. Uh -huh. una, bueno. altra, una altra cosa molt important. Com que hi ha molta gent i tu el que vols és que vagi avançant la cua, hi ha molta gent a la que aprofita en enredar-te que t'he donat tant, que revisa tu, que t'he donat un bitllet que sí, que no, que pinc acabem al final donant-li i s'emporten el bitllet que li havia donat ell més tot el canvi per exemple de 100 euros mm. que això passa molt sovint i normalment és amb gent estrangera que no t'enteres molt bé el que t'està dient i diu que t'ha donat això, que t'ha donat, que que donat... de la cua, sí. sí sí i ell es posa passat i clar, tens el carregat el propietari, que passa, que passa vinga, et dona-li i i fora mm. D'acord, doncs si us sembla deixem aquí i recuperem d'aquí 15 dies a veure què és el que podem explicar perquè aquests dies doncs, evidentment es fan moltes compres, sobretot a l'època de Nadal i cal tenir doncs, això, una prevenció no? segons quines sí, estafes sí. que es realitzen. Molt bé, doncs avui hem parlat amb Jordi Ruiz que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i d'aquí 15 dies ens tornem a trobar Molt bé, Vinga. moltes gràcies a tots Molt gràcies. Doncs ara el que farem serà anar a la nostra habitual agenda directament i ja coneguem doncs, quins són els, els actes les activitats que podeu realitzar aquests dies si no us moveu dels nostres barris sí? Ara, si vols sí molt bé. Doncs, eh... d'acord. Doncs, comentar-vos que tenim un número de telèfon el 93346454 al qual doncs podeu adreçar als vostres queixes, dubtes i suggeriments i també tenim el nostre mail, que és informatius arroba rtv Anem a la nostra agenda, així que prepareu ja pis i paper, parlem de les famílies amb alguna persona discapacitada que a partir d'ara ja tenen el seu racó. El Col·legi d'Educació Especial Pont del Dragó, al carrer Sagrera número 179, us ofereix Tens per tu, un conjunt d'activitats i jocs per a nens i nenes amb discapacitat i els seus germans i germanes entre 4 i 18 anys. Doncs em podreu gaudir els dissabtes cada 15 dies, de 10 del matí a 1 del migdia. Per més informació doncs, podeu adreçar-vos a eterrent, tot junt, eterrent o tempspertu arroba bsn.cat. La inscripció quedarà oberta durant el curs mentre hi hagi places. També comentar-vos que el foment sardanista Andreueng us convida a la ballada de festa major. El foment sardanista Andreueng us convida a la ballada de sardanes de festa major, en què hi actuarà la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Serà aquest mateix dijous, 6 de desembre, a les 12 del migdia, a l'embalat de les festes, a la plaça de Can Fabra. Atenció, hi haurà vermut i pinxup. Més coses a comentar-vos, ens n'anem cap a la Sagrera, allà trobem la Nau Ivanov que us ofereix l'espectacle infantil La Rateta K de la companyia B. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix l'espectacle La Rateta K de la companyia B. El podreu veure els dies 6, 8, 9, 15 i 16 de desembre. Hi haurà cançons, rielles i titelles fets amb objectes. Aprendrem a no jutjar per les aparences. Doncs es tracta d'una versió tendra i divertida del conte de la rateta que es comprava a l’esqueleta explicada per un descendent directe del botiguer, que li va vendre el malaurat Iacet. Doncs poc s'ho pensava ell que guarnint la rateta amb tanta distinció li estava preparant el final. La narració de la història des de la marxeria on la rateta va gastar el dinaret es recolza en títols construïts a partir d'objectes de la botiga i la música en directa, en un espectacle bonic i proper que parla de la vanitat des de la modèstia. Doncs hem de dir que és un espectacle de titelles que aproximadament dura uns 50 minuts i que segons la revista d'arts escèniques Artez es tracta d'un espectacle que destaca amb llum pròpia, una versió del conte de sempre més tendra i divertida amb música en directe i titelles construïts amb objectes. Els dissabtes la podré veure a partir de les 6 i mitja de la tarda i llument... Abans, una hora abans, com a Canària. Bueno, canàries. dos quarts de sis, dos quarts canàries. de sis, exacte, 17.30, i els diumenges i festius eh, hi haurà dues sessions, a tots a les migdia i a dos quarts de sis de la tarda. Molt bé, i eh. per a tots els públics, doncs, dir-vos que es tracta d'una producció en català i que el seu preu és de 9 euros. Més coses a comentar-vos, doncs parlem del Sant Andreu Teatre, perquè aquests dies s'està doncs, realitzant el Festival Humor Major. Això és al Sant Andreu Teatre, alçat, i podreu veure doncs, en Peyu i en Berto Romero. En Peyu actuarà aquest divendres 7 de desembre a dos quarts de deu de la nit i amb el seu xou Jo tinc un amic, què? Eh? En Peyu és un humorista inquiet. Peyu ha estat col·laborador fixes després com la PM de TV3, la tribu de Catalunya Ràdio, Fricando Matite de la mesura de ràdio REC 105 o el matí la Maracalba Parí de ràdio Flashback. El Sant Andreu Teatre oferirà una hora d'espectacle en un format entre l'estamdat i el monòleg teatral. Doncs, què en podem dir d'Alberto Romero, doncs, que tancarà el festival aquest mateix dissabte, a les 21.30, amb el seu clàssic l'Apoteosis Nefia, és un còmic amb majúscules, pluridisciplinar, pluriagosarat i combina monòlegs humor humorístics i música en directe. Doncs ens queda poca cosa més per comentar-vos, doncs, si us sembla, Eh, ens citem demà a la mateixa hora, que passeu una bona tarda, donar les gràcies a la Susana Avila a i a, a l'Ivan Ivanyet, que avui estar davant davant del, dels aparells tècnics nosaltres marxem, doncs això, que ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda adeu-seu